Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Alhamdulillah kita dapat hadir lagi pada hari ini Untuk nak mengikuti siri syarah Hilya Talib al Yang merupakan satu syarah pada kitab yang dikarang oleh Sheikh Bakar Abu Zaid berkenaan dengan adab etika sifat perhiasan bagi seorang penuntut ilmu dan pada sesi-sesi yang lepas kita dah berbincara tentang dua aspek yang sangat penting yang perlu ada bagi setiap penuntut ilmu iaitu perkara yang membabikkan hati iaitu kita mengikhlaskan niat kita untuk nak belajar kerana Allah untuk nak beramal kerana Allah dan begitu juga perlulah di sebab di samping niat yang yang ikhlas kita perlulah segala amalan apa yang kita tuntut ilmu ni semua bertepatan dengan al-Quran dan as-sunnah kita bertepatan dengan as-sunnah kerana hadis innamal a'malu binniyat iaitu sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat ialah salah satu setengah daripada cabang agama iaitu berkaitan dengan hati kalau tak ada setengah ini maka amalan kita tak diterima kalaulah kita buat amal bertepatan dengan sunnah sekalipun tetapi hati kita tidak ikhlas kerana Allah hati kita penuh dengan riak hati kita penuh dengan perasaan ujub dan seumpamanya Allah tak akan terima amalan kita begitu juga dengan separuh bahagian yang lain iaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Umm Abdullah Aisyah radhiyallahu anha menahdatsa fi amrin hada ma laisa minhu siapa yang beramal ataupun mengadakan -ad suatu urusan dalam perkara agama ni yang tak ada asal kena mengena dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi ajar maka amalan tersebut juga tolak maka kalau orang tu ikhlas Sekalipun untuk nak beramal tetapi jika amalan dia seorang so Amalan dia tak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW Maka amalan juga amalan tersebut juga tak diterima Ini yang telah kita sentuh dalam beberapa sirian lepas Dalam kita nak menuntut ilmu Perlulah kita ikhlaskan Allah Dan juga perlulah kita punya amalan tersebut Penuntutan ilmu tersebut Bersesuaian dengan sunnah Nabi SAW dan insya Allah hari ini kita akan teruskan lagi dengan etika etika adab adab seterusnya yang disentuh oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Rahimahullahu Taala. Siapa yang nak macam? Syekh, masya Allah, fadzal, Syekh Ruzaimi. <laughs> Dr. Ruzaimi macam? Ya, Alhamdulillah. <coughs> Syarul Tuhfah. Bila berbukoo etika Keduanya ibadat, apusan dan apa yang kemudahan. Wahai para pencari ilmu kalian yang tunggu untuk belajar dan berhubungan dengan sesuatu yang paling bahagia mencari ilmu, aku berwasiat khusus bagi diri sendiri dan bagi kalian semua agar selalu bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan takwa adalah bekal, ia adalah tempat urutnya semua keutamaan, ia adalah hal yang mengalihkan segala pujian ia adalah sumber kekuatan, tangga menunjukkan lukuran, tali yang mengikat hati agar tidak tersungkur dalam fitnah maka janganlah kalian beri kekutamannya dalam petikan yang disebut oleh Syekh Bakar Rahimahullah Kat sini Syekh Bakar Abu Zaid Rahimahullah berwasiat Memberi pesan kepada semua pentut ilmu Perlulah mempunyai sifat taqwa kepada Allah Satu sifat taqwa yang mana kita setiap hari Jumaat kita dengar Yang khatib akan baca Wahai muslimin dan muslimin sekalian Bertakwalah kepada Allah Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqatu qatih. Ber, apa bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tapi tahu tak kita apa yang dimasukkan dengan takwa yang selalu kita dah ulang-ulang dan setiap minggu kita dengar daripada khatib. Satu benda yang yang tak ramai orang boleh amalkan juga. At-taqwa dia punya asal perkataan dia berasal daripada wiqayah iaitu penghalang. Iaitu seorang mukmin itu dia akan meletakkan sentiasa merasakan diri dia Diletakkan satu penghalang antara diri dia dan maksiat dan neraka Allah iaitu bila mana dia terfikir dia nak buat satu maksiat dia akan teringat dia akan teringat ini adalah apa yang Allah larang dia teringat kalau dia buat maksiat tersebut Allah akan azab dia lalu dia berhenti bila mana dia bersendirian, dia teringat kepada Allah lalu dia mengalirkan air mata dia memuhasabah diri dia dia mempertingkatkan diri memperbaiki diri dia mempertingkatkan amalan dia Inilah yang dinamakan sebagai taqwa. Yang kita selalu dengar, yang Allah banyak sebut dalam al-Quran tentang perihal taqwa. Allah kata, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Allah sebutkan lagi tentang taqwa. Banyak dalam ayat-ayat Quran Allah sebutkan ini adalah syurga, ini adalah ganjaran yang di, di disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ialah orang yang sentiasa merasakan diri dia di, bila mana dia di ambang untuk diterjebak dalam sesuatu maksiat ditarik diri dia bila mana dia nak mengucapkan satu-satu perkataan walaupun di dalam keadaan emosi walaupun dalam keadaan dia marah tetapi dia mampu tiba-tiba dia nak kontrol diri dia kerana dia ingat Allah larang dia Allah tegah dia bila mana dia bila contoh di lalu di hadapan orang miskin mungkin di mula-mula dia rasa jijik ataupun mungkin juga dia rasa macam kedekut tak nak sedekah tapi dia teringat Nabi SAW Allah dalam Quran Selalu sebut pasal sedekah Selalu sebut tentang infak Maka dia, dia, dia, dia sedekah kerana Allah Ini adalah satu sifat taqwa Yang perlu ada bagi semua penuntut ilmu Dan Allah sebut, sebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat Antara perkara-perkara yang boleh menambah ketakwaan kita kepada Allah Antaranya kita memperbanyakkan amalan saleh, Kita mohon kepada Allah Allah sebut وَالَّذِينَ هتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى wa Orang-orang yang selalu meminta Petunjuk daripada Allah Allah akan tambahkan Petunjuk Allah kepada mereka Allah akan bagi hidayah kepada mereka ini Dan Allah akan berikan mereka Sifat taqwa Dan begitu juga Allah pesan kepada kita Untuk nak menambah ketakwaan kita Kepada Allah Allah pesan kepada kita supaya kita rajin berpuasa Allah sebut dalam Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata wahai orang-orang yang beriman telah kami fardukan telah kami tetap tuliskan ke atas kamu kewajipan berpuasa. Moga-moga dengan puasa ini akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih bertakwa Sebab itulah bila mana kita melalui fasa Ramadan, sekolah Ramadan Seharusnya bulan Ramadhan itu menjadikan kita insan yang lebih baik Insan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Bukan hanya sekadar kita berpuasa menahan lapar dan dahaga Tanpa kita ada perasaan menghayati intipati ruh daripada kita berpuasa itu. Kalaulah kita hanya anggap puasa ini sebagai satu tradisi Satu tradisi tahunan yang kita amalkan Ataupun kita tak rasa feeling Kenapa Allah syariatkan puasa itu Maka kita akan keluar daripada sekolah Ramadhan Tersebut sama je keadaan sebelum sama sebelumnya. Sebelum kita baru je melepasi Fasa 10, Hijjah, 10 daripada Zulhijjah Melepasi hari raya kurban <coughs> Yang mana Nabi SAW sebut Ketika 10 Zulhijjah Awal inilah antara amalan yang Paling mulia dan paling baik Untuk kita nak sanakan kita, Nabi rajin berpuasa Kita bersedekah Kita buat segala jenis kebaikan kerana kita percaya akan ganjaran yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dan kemudiannya kita meraihkan hari kemenangan bagi umat Islam iaitu hari raya Aidil Adha satu pengorbanan yang kita perlu hayati adakah dengan hari raya Aidil Adha itu menjadikan kita insan yang lebih baik adakah bila mana kita memakan daging korban tu kita boleh nak hayati kita nak faham bahawa sepatutnya kita hari ini kita dah nikmati daging-daging kurban yang penuh apa yang sangat enak yang macam yang berbahagia hari daging kita boleh dapat dan adakah dengan daging kurban itu mampu untuk kita menahan diri kita daripada kita memakan daging saudara kita selepas hari raya kurban kalaulah kita hari raya kurban kita makan daging lembu kemudian selepas hari raya kurban kita makan daging saudara kita dengan mengumpat dan umpamanya maka tak ada faedahnya tak tak memberi manfaat satu syariat yang Allah turunkan kepada kita maka itulah yang yang orang yang macam tu adalah orang yang sedikit takwa dia tetapi orang yang bertaqwa setiap kali syariat Allah ni dia faham dia tahu macam mana dia nak improvekan diri daripada satu hari ke satu hari daripada tahun ke satu tahun yang lain Inilah yang disebut oleh uh, dalam satu hadis Nabi Sallallahu seorang lelaki yang bila mana seoranglah bukan lelaki je tapi seseorang tu yang mana bila mana di bersendirian warajulun yang bila mana di bersendirian fa fadat dalam hadis sahih seorang yang ke, bila mana di bersendirian tiba-tiba air mata di mengalir sebab dia memuhasabah diri dia dia memikirkan dosa-dosa yang dia dah buat selama ni apa yang hari ini aku dah tersalah kepada kawan aku? Apa hari ini benda yang aku tersalah cakap? terbuat, Tersalah amalan, tersalah perbuatan? Maka dia mengalirkan air mata, tanda dia menyesal. Supaya insyaAllah pada hari esok, dia akan cuba untuk nak memperbaiki diri dia lagi. Inilah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang mana untuk seorang penuntut ilmu, bila mana seseorang itu mempunyai sifat takwa, maka itulah yang membantu dia untuk nak dapat ilmu yang lebih dapat uh, satu ilmu yang boleh membagi dia satu manfaat Allah sebut dalam al-Quran ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir Allah kata wahai orang-orang yang beriman kalaulah kamu bertakwa kita mempunyai sifat takwa yang betul-betul takwa ini Allah kata yaj'al lakum Allah akan bagi kita Furqan Furqan ni apa? Satu benda yang Satu makrifah pengetahuan Yang membuatkan kita mampu untuk nak membezakan Antara yang hak dan yang batin Sebab kita belajar Kita belajar ilmu agama ni Supaya kita dapat membezakan Antara yang benar dan yang mana yang, mana yang salah Adakah amalan yang kita buat selama ini Betul-betul bertepatan dengan agama Adakah ada banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu Mana salah kita kat sini kita belajar ilmu agama bukannya kita nak belajar ilmu agama ni untuk nak membenarkan semua amalan kita tak tetapi kita nak mencari kebenaran orang yang dikurniakan oleh furqan furqan ni adalah pemisah satu pembeza iaitu kita boleh ada kemampuan kudrat untuk nak membezakan antara yang hak dan yang batil dan orang-orang yang memiliki sifat taqwa berdasarkan kepada firman Allah tadi itu ialah orang-orang yang akan dianugerahkan oleh furqan benda yang makrifat satu pengetahuan knowledge yang membuatkan kita boleh belajar cepat nak membezakan hak dan batil Orang yang tak ada sifat taqwa pula sebaliknya. Mungkin dia akan kekal selama-lamanya jadi orang yang bebal. Maksudnya dia belajar lama macam mana pun dia tak tak tak jumpa kat mana salah dia. Ataupun dia tak dapat manfaat. Ataupun dia tak nampak sinar ke mana. Mana yang salah, mana yang benar dia tak tahu Sebab kita nak mendapatkan satu-satu ilmu <coughs> Seperti yang Allah sebut Furqan Boleh jadi disebabkan ilmu yang kita pelajari Bila mana kita belajar kita, kita kita kita faham Maka Allah akan kurniakan kita satu kefahaman Supaya kita mampu dengan ilmu kita tu Untuk nak kita bezakan antara yang salah dan yang benar Dan ada juga lagi satu yang Allah kurniakan kepada seorang yang punya sifat taqwa ni Allah kurniakan dia satu feeling iaitu Allah bagi dia taufik yang mana keputusan yang dia buat ucapan yang dia buat yang disebut tindakan yang dia lakukan insyaAllah bertepatan dengan kebenaran ataupun yang disebut dalam istilah Arabnya sebagai satu firasat firasah bukan firasah ni bukan satu ilmu yang tilik yang kita faham firasat macam apa kata yang teka-teka kita macam tahu benda-benda baik, bukan tapi firasah mukmin ni ialah satu perasaan yang Allah campakkan kepada dia yang mana dia sendiri tergerak, gerakkan hati dia tu bertepatan dengan kebenaran seperti contoh, hadis Nabi SAW bila Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari laqad kana fima qablakum minal umam unasun muhaddathun Nabi SAW kata pada umat-umat yang terdahulu Pasti akan ada orang-orang Maksudnya yang bersama dengan para ambiyak itu Satu manusia yang muhaddatun Ulama berbeza dalam tafsiran muhaddatun ni Iaitu kesimpulannya ialah Mereka yang selalu Tindakan dia, ucapan dia Bertepatan, betul Dan Nabi SAW sebut Kalaulah faiyaku min ummati Kalaulah ada dari kalangan umatku mereka yang sedemikian Nabi sallallahu sebut fa Umar maka orang tersebut ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahih dia maksud Nabi sallallahu nak bagi tahu bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang banyak tindakan-tindakan dia yang dilakukan dia bertepatan dengan kebenaran walaupun mungkin dia tak tahu tentang perkara tersebut sebelum dia. Misal kata Umar dalam hadis yang diriwayatkan dalam sahih dan lain-lain Umar bin Khattab bagitau al-Quran turun disebabkan dia, sebabkan Umar pada empat tempat. iaitu antara yang pertama bila mana Umar uh, kita tahu tentang peristiwa tawanan tawanan perang badar. Abu Bakar, bila mana Nabi SAW Mesyuarat dengan para sahabat, kita nak buat apa dengan Tawanan Perang Badar? Jadi Abu Bakar, orang yang Lebih uh, lembut, yang lebih Tolerat, jadi Dia kata, kita ambil Orang-orang tawanan ni, kita Tebus dia Satu tebusan dia, antaranya kita suruh Dia orang, menebus diri dia orang Dengan mengajar anak-anak kaum Islam ni Membaca, yang mana tahu membaca, kita Suruh ini. yang mana tak lati membaca Biar kaum keluarga dia datang untuk nak bayar duit tebusan. So kita kaum muslimin dapat manfaat. Itu pandangan Abu Bakar. Umar bin Al-Khattab lain. Dia kata kita penggal semua leher dia. Habis cerita. Jadi Umar itu style dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pandangan Abu Bakar tetapi kemudian turun ayat maka lanannabi ay yakuna lahu al asra hatta yuthkhina fil arad turiduna aradhad dunya wallahu akhirah yang mana Allah turunkan ayat tersebut yang mana Allah bagi tahu setuju dengan pilihan Umar dan Umar bin Khattab antara yang lain lagi bagi tahu dia pernah suggest kepada Nabi sallallahu untuk nak solat berdekatan dengan makam Ibrahim kan kita buat haji kita umrah ni semua antara perkara yang sunat lepas kita tawaf kita salat dekat makam Nabi Ibrahim kalau kita mampu dan suggestion Umar tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jal, yang Allah turunkan ayat seterusnya wat takhatu min maqami ibrahima musalla yang Allah turunkan kesyariatan untuk menjadikan makam Ibrahim tu sebagai musalla kita dan ayat hijab Masa Umar tahu ke Nabi SAW, Umar nasihat, Umar kata ramai orang yang masuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata, ada antara orang yang jumpa dengan Nabi ni, kita tak tahu perangai dia huduh ke, perangai dia baik ke. Dan Nabi sentiasa selalu ada bersama dengan kalangan isteri dia. So, Umar suggest supaya isteri-isteri Nabi SAW ni pakai hijab. Selepas suggestion daripada tu, maka turunlah ayat yang berkenaan dengan hijab yang menunjukkan tindakan Umar itu dipersetujui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga misalnya dalam kes aa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih dengan isteri-isteri Nabi sallallahu Satu kes yang besar. Nabi marah, Nabi merajuk. Sampai kan Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, "Kamu jangan lah dia kata Nabi Sallallahu jangan runsing wahai Nabi Allah. Kamu mungkin kalau kamu ceraikan dia orang pun Allah akan gantikan kamu isteri-isteri yang lebih baik. Allah turunkan ayat yang bertepatan dengan suggestion Umar. Allah kata asar rabbuhu in tallaka kunna azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitat taibatin saihatin thayyibat wabkara. Wa Allah kata kal Allah kata kalaulah nabi sallallahu alaihi wasallam nak ceraikan isteri-isteri dia yang yang yang masa tu tengah buat masalah maka Allah akan gantikan isteri yang lebih baik yang lebih taat yang lebih kuat ibadahnya lebih-lebih yang, yang yang lebih kuat puasanya sama ada daripada kalangan janda ataupun kalang, dari kalangan dara sekalipun dan ini antara situation yang mana Allah turunkan ayat-ayat al-Quran bertepatan dengan cadangan Umar bin Al-Khattab dan inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada daripada kalangan umat aku mereka yang diberi taufik sedemikian iaitu tindakan dia selalu bersama dengan kebenaran maka dia adalah Umar bin Al Khattab. Seseorang so, akan mungkin akan tertanya-tanya mana Abu Bakar? Maksudnya bukankah Abu Bakar bin, Abu Bakar As-Siddiq lebih baik daripada Umar So kena, kalaulah Umar yang disabdeng oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut Mana kita nak letak Abu Bakar? Sebagai orang yang kita lantik sebagai khalifah Yang dilantik sebagai khalifah dan sepakat Sebagai orang yang lebih utama, yang lebih baik, lebih afdal daripada Umar bin khattab Dan Abu Bakar pun ada situation ni juga Yang mana tindakan dia tu betul Antaranya dalam kes perjanjian Hudaibiyah Masa kes perjanjian Hudaibiyah Umar bangkang Umar nampak perjanjian ni berat sebelah. Seolah-olah umat Islam akan kalah disebabkan perjanjian ni. Itu yang nampak secara zahirnya. Tetapi Abu Bakar yang yang, yang lebih, lebih hebat imannya dan percaya bahawa setiap tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan didorong oleh Allah azza wajalla, maka Abu Bakar setuju. Dan Umar tak setuju dan akhirnya keputusan Hudaibiyah Itu betul seperti sebagaimana yang dia oleh Abu Bakar. Begitu juga an kes ketika Nabi saw wafat. Umar marah. Umar sampai kau mengamuk. Kata siapa yang berani? Kata Nabi saw wafat. Aku akan belasah dia. Tu itu sikap Umar. Jadi Abu Bakar keluar tenangkan Umar. Sahabat-sahabat lain tak berani nak tenangkan Umar. Abu Bakar berani. Walaupun dalam diri, dalam diri tu ada taman tetapi setelah nabi SAW wafat Abu Bakar terbalik Abu Bakar jadi jadi lebih lebih orang kata uh, jadi lebih uh, gangster maksudnya lebih power lah dari sudut tu berbanding umar-umar pula lebih lembut sikit jadi Abu Bakar keluar kata dekat umar pujuk orang-orang Islam Tidakkah kita dah mendengar ayat Allah sebut dalam Al-Quran wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqtilam qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibih falyadur Allahu shay'an yamana Allah turunkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu adalah sebagaimana para rasul yang sebelumnya kalau dia mati pun maksudnya kalau ada dari kalangan kamu yang berpaling maka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun bila mana Umar mendengar ayat tersebut Umar pun senyap Umar pun terima Dapat terima hakikat tu Satu kesedihan yang besar Dia, dia bertindak sedemikian Disebabkan kesedihan yang amat Seorang ibu kadang-kadang Bila mana anak dia meninggal Dia tak percaya anak dia meninggal Baru je dengar anak dia ketawa Baru je dia tengok anak dia pergi ke sana kemari tiba, -tiba dengar anak dia eksiden Tak boleh percaya Kesedihan yang teramat sangat Itulah yang dirasai oleh Umar tetapi Abu Bakar kat situ lebih tenang menghandle walaupun dia sedih. Walaupun Abu Bakar manusia yang paling faham bilamana turunnya ayat iza ja anasrullahi wal fath. Orang lain semua happy bilamana Allah kata Allah turun Allah bagi tahu ke kemenangan, Allah bagi tahu kemenangan buat umat Islam. Iza ja anasrullahi wal fath raaitanna sayadkhuluna fi dinillahi uh, afwaja. Bila mana kamu akan tengok Allah bagi tahu ramai orang akan masuk agama Islam ni berbondong-bondong. Orang Islam bila dengar tentang hadis uh, dan ayat tersebut, happy surah tersebut. Sebab dia dengar, "Oh, Allah bagi tahu kita dah menang dan ramai orang akan terima agama Islam." Tetapi Abu Bakar faham dia sedih. Sampai orang tanya kepada Abu Bakar, "Kenapa kamu sedih?" Dia faham sebab dia kata kalaulah Allah dah bagi tahu agama Islam ni dah menang, dan orang akan terima Islam. Apa oh, maksud dia? Maksudnya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dah hampir selesai. Maksud dia apa? Dia kata Allah akan ambil nyawa Nabi sallallahu tak lama lagi. So dia faham yang tu. Sebab tu dia menangis. Begitulah kefahaman Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat sempat siapkan tentera Usama. dengan pimpinan Usama bin Zaid seorang remaja yang masih muda lagi jadi pemimpin perang battle ketiga itu. Bila mana Nabi wafat Tentera Usamah masih belum lagi bertolak. Dan ada antara sahabat yang membangkang. Tak kita tukarlah kepimpinan, tak semestinya kita kena hantar Usamah ialah Muda sangat kita boleh boleh boleh boleh taskkan dia ni. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu an dengan tegas kata, aku tak akan tukar seorang pemimpin yang telah dipilih oleh Nabi SAW Dan Abu Bakar hantar je Usamah sebab dia kata sebab antara sahabat yang kata kita kita kita hold dulu. Sebab dengan ada antara kabilah-kabilah yang murtad dan umpamanya kalau kita hantar tentera ni keluar maka mungkin Madinah akan kosong. Diorang takut akan diserang, orang Madinah akan kalah. Tapi Abu Bakar kata kalau Nabi dah decide nak hantar, kita hantar. Bila mana Nabi dah decide hantar, maka insya-Allah akan ada kemenangan kat situ. So Abu Bakar hantar tentera Usamah dan umat Islam menang dalam pertempuran tersebut. Itu antara taufiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Allah sebut dalam ayat yang tadi amanu in tattaqullaha yaj'al furqanan wa yakfir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum oh wahai orang yang beriman kalaulah kamu bertakwa kepada Allah kita ada sifat takwa Allah akan bagi kita anugerah furqan satu ilmu uh, knowledge yang mampu buatkan kita mampu membezakan antara kebenaran dan kebatilan Allah akan hapuskan Dosa-dosa dan salah silap kita dan Allah akan ampunkan kita. Dan ini bertepatan dengan ayat Al Quran yang lain Allah sebut Inna anzalna ilaiqal kitab bil hakeh li taqkuma baina nafs bima araqallah, walla tukulil khainina hasima wa astaghfirillah. Allah kata kepada Nabi SAW. Kami turunkan Al Quran ini kepada engkau wahai Muhammad supaya kamu mampu uh, memberi hukuman kepada manusia. Dan janganlah jadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Dan mohonlah keampunan daripada Allah. Para ulama' mengambil istimbab daripada ayat ini. Iaitu rintitan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah akan ampunkan dia. Dan berdasar kepada ayat ini, para ulama' kata, sebaik-baiknya bagi seorang alim, seorang mufti, bagi seorang asatidah, yang mana sebelum di menjawab any persoalan daripada kalangan orang awam bertanya sebaik-baiknya untuk nak beristighfar dulu. Sebab dalam ayat tu Allah kata <coughs> Sekali musim batuk sikit. Sebab Allah kata untuk kamu litahkuma bainan nas <coughs> supaya kamu memberi hukum kepada manusia itu, dan Allah suruhkan kepada dia untuk nak beristighfar, maka ulama menyebut, kalaulah kita beristighfar, sebelum kita menjawab hukum hakam berkaitan apa-apa saja persoalan kepada masyarakat, maka insyaAllah, Allah akan beri taufik kepada dia. Maka sebaiknya kita istighfar, kita mohon kemampuan daripada Allah, sebelum kita menjawab sebarang persoalan, insyaAllah, Berdasarkan pada ayat tersebut, insya-Allah Allah akan beri taufik kepada kita. Taufik ni satu petunjuk yang membuatkan insya-Allah kita punya keputusan berlandaskan berpandukan kepada kebenaran. Teruskan. Jadilah seorang bermakhat salaf sejati, ikutilah jalan mereka dan orang-orang yang mengikuti, mengikuti jejak mereka dalam seluruh bidang agama, baik tauhid, ibadah dan sebagainya. Yang berciri khas menguti jejak junjungan sallallahu alaihi wasallam, itu diri mengikut sunnah, meninggalkan perselisihan dan perseteruan kosong, meninggalkan pergolakan dalam ilmu kalam dan segala hal yang menarik datangnya dosa dan menyimpang dari syariat. Dalam matan kali ini Syekh Bakar menghailatkan kepada tiga perkara penting yang perlu untuk nak kita bagi tumpuan. Yang pertama, Syekh mengatakan bahawa jadilah seorang yang bermanhaj salaf sejati. Ini uh, poin yang pertama. Kita mengikuti jalan yang ditunjuk oleh para salafun salih. Yang orang nak sebut salaf, salaf, salafi. Apa maksud dia? Bukannya satu group, Tapi salaf ni, ya, maksudnya bukan something yang orang recruit. Daftar maksud tujuan, pertubuhan salaf dan umat bukan Salaf ni bermaksud benda-benda umat yang dah lepas Maksudnya dari segi bahasa, hari ni kita khalaf maksud khalaf ni pula adalah sekarang ni lah, semasa ni Dan kita akan menjadi salaf kepada anak dan cucu kita Sekarang ni kita khalaf dan orang-orang ulama' dulu yang dah meninggal sebelum kita tu adalah salaf jadi, dari segi bahasa, salaf ialah merujuk kepada pengertian yang terdahulu. Jadi, ulama' yang terdahulu. Tetapi, kita kena faham apa yang dimaksud dengan salaf. Adakah semua salaf itu Allah, orang yang kita boleh ikuti dan salaf itu semuanya baik? Tak semua. Sebab itulah ulama' tak'idkan lagi dengan perkataan salafus salih. Para salaf, para ulama' terdahulu yang salih. Yang, yang, yang mana mengikuti petunjuk nabi sallallahu alaihi yang mengikuti petunjuk al-Quran mereka itu adalah salafus salih yang mana yang menyimpang yang wujud juga daripada kurun kedua kurun ketiga kurun-kurun terdahulu ramai juga yang mana menyimpang daripada kebenaran mereka itu salaf tetapi itu adalah salafut talih beza antara salafus salih dengan salafut talih perkataan sikit je tu cantik bahasa Arab tu Salih ni kita tahu salih Baik Talih ni bermaksud Fasid Maksudnya Binasa Yang Yang perkataan Berlawanan dengan perkataan salih Jadi orang yang Yang mana yang terdahulu Yang menyimpang akidah dia Yang khawariznya Yang mu'tazilahnya Mereka ada salaf Tetapi mereka bukan salafus salih Mereka ada salafut talih Yang mana kita dituntut oleh, Untuk nak kita mengikuti salafus salih Yang mengikuti jejak Para Sahabat jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kita dituntut nak ikut. Inilah yang Allah sebut yang Allah puji dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, "وَالْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْتَحْتِهَا الأَنْهَارُ". Allah puji orang-orang Para Sahabat daripada kalangan mereka yang as asabiquun yang terdahulu yang bersegera dulu memeluk Islam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan muhajirina wal Ansar dan Allah puji wallazina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu an Allah puji mereka yang mengikuti jejak langkah mereka ini Allah doakan Allah kata Allah Reda kepada mereka ini Dan mereka juga reda kepada Allah Dan Allah bagi lagi ganjaran Allah akan bagi orang-orang Para sahabat Orang dan orang-orang yang mengikuti Jejak langkah mereka ini Petunjuk mereka yang berlandaskan kepada petunjuk Nabi SAW Allah akan kurniakan syurga yang mengalir di bawahnya Sungai Ini adalah janji Allah kepada kita dan kenapa kita kita perlu untuk nak mengikut petunjuk para salaf? Dan siapakah salaf? Inilah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kata khairun nas qarni, thumma alladhina thumma alladhina Nabi kata sebaik-baik kurun ialah kurun aku. iaitu kurun yang Nabi dan para sahabat hidup dan kemudian mereka yang selepas daripada mereka yang mengikuti mereka itu adalah mereka yang second terbaik daripada kurun yang pertama dan kemudian mereka dan mereka yang seterusnya yang follow mereka adalah third kurun yang terbaik kenapa Nabi Sunan-Sunan sebut macam ni? sebab secara general zaman sahabat Para Sahabat ni ada ada makanan, sebab itulah Allah puji Nabi SAW puji dalam banyak nas Quran dan Hadis tentang apa makanan tu Sahabat, tentang kedudukan para Sahabat. Sebab overall Sahabat ni semua Udul yang kita yang yang, yang berkerdiabiliti tinggi, yang yang kita boleh trust itu adalah Sahabat. Dan datang zaman Tabi'in dah mula timbul kekacauan, dah ada dah ada golongan-golongan yang mana menyimpang sikit tetapi masih ramai lagi daripada kalangan tabiin yang berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kurun yang seterusnya makin ramai mereka yang semakin menyimpang daripada petunjuk Nabi Tetapi masih ada lagi mereka yang yang yang, yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka inilah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara general ini adalah kurun yang terbaik dan next kurun yang seterusnya dan next kurun yang seterusnya tidak bererti maksudnya Seorang so, tabi'in -tabi tu, maksudnya dia mesti lebih lebih teruk daripada kurun yang sebelum. Tak semestinya Kerana boleh jadi, ada soal, ada ta, daripada kalangan tabi'in yang lebih berilmu daripada kalangan some of sahabat. Sebab sahabat ni adalah mereka yang sempat uh, melihat Nabi SAW beriman dengan dia. Tarifan sahabat lah. Tetapi tak semua sahabat yang faqih. Tak semua sahabat yang memang specialize dia Menekuni agama Ada yang belajar daripada kalangan Arawi Daripada kalangan orang Arab Badawi Di tengah-tengah pandang basi itu Dan mereka jumpa dengan mereka adalah sahabat Tetapi kemudian mereka balik Mereka tak belajar pun detail-detail tentang agama Tetapi mereka ada kelebihan Sohbah bersahabat dengan Nabi SAW Tetapi tidak bererti Mereka lebih berilmu Daripada sebahagian para sahabat, para tabi'in Dan begitu juga Tak semesti dari kalangan tabi tabiin mereka itu mestilah lebih jahil daripada tabiin. Ada mungkin sebahagian daripada kalangan tabi tabiin mereka yang lebih alim daripada orang yang daripada kalangan tabiin. Tabiin pun ada para ulama yang besar. Kita ada mujahid, ada Said bin Musayyib, banyak lagi para ulama dan tabi tabiin pun ramai. Daripada kalangan kurun kurun yang kedua hijrah itu sebut ramai. Dan ini hanya apa yang disebut oleh hadis Nabi Sallam ini secara general, secara umum dari sudut kelebihan dari sudut kurun tersebut adalah kurun yang paling kurang problem yang paling para par sahabat ijma' dalam dalam dalam kebenaran dan kurun seterusnya berlakulah pelbagai fitnah sampailah kepada kurun kita ni lagilah dah terabu yang tak ada yang yang dah termasuk dalam hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam kata wa man ya'ish minkum fasa yarahtilafan kathira yang Nabi SAW kata dalam hadith Arbaq bin Sarai, Ahmad, Nabi kata, siapa yang sempat hidup panjang lepas daripada ni, kamu akan lihat perselisihan yang banyak. Inilah adalah zaman kita yang kita hidup. Macam-macam perselisihan yang mana kita dah tak dapat nak bezakan antara satu kebenaran, satu kebatilan dan zaman yang penuh fitnah dan macam roba lah. Ini zaman kita. Dan ini poin yang pertama yang disebut oleh Syekh Bakar. Dan poin yang kedua yang disebut oleh lamatan tadi ialah elakkan daripada perdebatan. Debat. Semua tahu apa maksud debat. Ini Syebaka bagi tahu sebagai seorang penuntut ilmu, elakkan diri daripada kita asyik nak ajak orang berdebat, asyik nak ber -ber berdebat. Dan ini memang selalu berlaku di kalangan penuntut ilmu. Famous, maruf Sekarang ni lebih mudah untuk kita nak berdebat daripada zaman sebelum ni. Dulu kita nak berdebat, kita kita anjurkan platform Datang ke kita kena berdepan Nak jumpa kemudian kita discuss Kita kita debat gaduh-gaduh kat depan Zaman sekarang tak perlu dah benda-benda tu Semua kita boleh debat ujung jari Dan sekarang ni ramai orang suka macam tu Kadang-kadang ada orang tu seran provok kita Supaya kita respon Kita boleh berdebat dengan dia Dengan pelbagai tujuan Tetapi debat ini adalah Something yang sangat Perlu sebagai seorang penduduk ilmu berhati-hati Memang betul ada antara debat yang baik Ada antara debat yang tak baik Allah sebut dalam Quran Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idratil hasanah Wajadilhum Kan Allah kata Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idratil hasanah Wajadilhum bilatihi ahsan Dan Allah sebut lagi dalam Quran lagi Wala tujadilu ahlil kitab Illa bilatihi ahsan Maksudnya Allah kata dalam Quran Janganlah kamu nak berdebat dengan ahli kitab Melainkan dengan sebaik-baik cara Dengan cara yang kita Yang yang kita tengok Smart supaya tak berlaku Any conflict yang tak berlaku Selepas perbalahan sebab Debat ni something yang Very dangerous Dangerous dia bukan sebab apa Dangerous dia pada hati kita. Ini yang akan membezakan Sebab bila mana kita berdebat Mesti akan ada dua situasi Kalau tak tiga Siapa yang menang Siapa yang kalah Seri maybe Tapi debat ni Dia adalah pentas yang mana Dua-dua pihak Nak naik ke pentas Masing-masing nak tunjuk Ilmu yang ada di ada masing-masing Masing-masing akan tunjuk power Jadi ketika itu Apa yang akan banyak masuk Kadang-kadang akan masuk perasaan riak Akan masuk perasaan ujuk Ujuk ni perasaan takjub Kagum dengan diri sendiri Dan Dan Menyebabkan kadang-kadang purpose dia Bukan nak mencari kebenaran B Tapi untuk nak menang Ini yang kenapa di Dicela di debat-debat macam ni Sebab kita nak menang Bukannya kita nak dialog tu Kita nak kata Aku teringin nak cari kebenaran M Mungkin stand yang aku ada sekarang ni salah Kita tak macam Imam Syafi'i Rahimahullah dulu Yang mana Imam Syafi'i Rahimahullah dulu Dia kata Aku tidak pernah berdebat berdialog dengan sesiapa dalam mana-mana dalam apa-apa isu melainkan illa wa tamannaitu an Allah yudhira alhaqqa ala lisani. Imam Syafi'i kata, aku tak pernah berdialog berdebat dengan orang melainkan dalam hati aku ni aku bercita-cita supaya Allah bagi dia ni orang yang berdialog berdebat dengan aku ni sebagai pemenang. Supaya Allah bagi kebenaran di atas lisan dia. Maksudnya, supaya Iman syafi kata, biarlah aku salah. Supaya kita dapat belajar something yang baru. Tapi hari ni dialog sebaliknya. Kita nak dialog sebab kita nak angkat diri kita. Kita nak tunjukkan kita yang benar. Kita tak akan kalah walau walau apa sekalipun. Sebab tu kita bertaruh macam-macam. Itu -macam. ha, sebagai contoh. Ha. Sebab kita nak menang. Kita nak bagi tahu you will lose. Kamu akan kalah, sanggup tak tangguh risiko dia tapi itu bahaya di bila mana kita berdialog kadang-kadang sebab ni sebab-sebab hati yang kita tak mampu kawal bila mana kita menang pun satu isu bila mana kita kalah satu isu bila mana orang yang debat tu kalah dia akan rasa apa? malu dia kalah depan publik depan orang ramai lepas ni orang dah mula pandang rendah dia lepas ni orang dah mula jauh kat dia dia akan rasa malu itu satu perasaan yang besar dan orang yang menang pula bila mana dia menang, dia tengok orang yang kalah. Apa perasaan dia? Happy? Happy. Sebab dia menang. Dan dia akan kalah. Tahu pun kau nak berdebat dengan aku. Uh, uh, macam, uh, dia akan rasa apa? Perasaan yang selepas tu, macam meninggi diri. Dan perasaan untuk nak me menghancurkan dia punya. Padahal tu adalah sedara seagama dia mungkin. Kalau kita berdebat dengan orang Islam lah. Itu adalah mungkin agama. dan kita happy bila mana hati dia tu pecah sedih, hancur sebab kalah, malu. Dan kita pun boleh lepas tu belagak. Kata kita boleh tunjukkan ilmu kita, kita dah kata kita akan bagi tahu kat orang dia ni. Tengok ilmu pun tak ada. Ini yang yang, yang satu perdebatan yang dic yang yang dicela. Sebab lah para salaf dulu, ulama dulu tak mau. Bila mana perdebatan tu ditengok tak membawa apa manfaat. Sebab kita kadang-kadang, kita tahu orang yang nak Dialog kita ni, orang yang nak debat kita, kita tahu Purpose dia, kadang-kadang, kalau lah Sekarang ni zaman debat dan Facebook So, kalau orang tanya Kadang-kadang kita ingat dia tanya dengan ikhlas So, kita jawab lah Tapi, dia, dia, dia, dia, sebenarnya Dia nak cantai lagi, kita tahu Dia sebenarnya bukan nak bertanya untuk kebenaran Tapi sebenarnya dia lebih kepada nak hentam kita Tinggal dia No point lah sebab kita tahu Dia tak nak, tak nak cari kebenaran Kalau orang nak bertanya kebenaran Kita tahu bentuk soalan dia macam mana Tetapi orang yang tak mahu cari kebenaran Dia akan Pusing, pusing, pusing Macam mana pun Dia akan nak bagi diri dia menang So Kesitu-kesitu kita tinggalkan dia Dan para ulama, dulu Imam Malik Rahimahullah Orang pernah ajak dia berdebat Tapi Imam Malik Bila mana Orang ajak dia berdebat Imam Malik sebut apa Okey, Kalau aku kalah Kalau aku kalah macam mana Kalau aku kalah kau follow aku lah ha, Maksudnya dia tak ada kata kau, kau kalah aku tak payah mengajar kita. Maksudnya dia kata kalau kau kalah Kau follow aku lah So Imam Malik kata okey, Kalau pula aku kalah Aku dah follow kau Kemudian kau debat dengan orang lain pula kau kalah lah. Macam mana? Dia kata kita follow dia So Imam Malik kata Aku tengok kau ni Macam suka tukar-tukar agama Ha, maksudnya pindah-randah Pergi sini, pergi sini Tengok siapa yang menang Sebab debat ni Tak semestinya Orang yang kalah tu Salah Sebab debat ni sesam skill Dia ada kemahiran dia Orang yang pandai pusing, pusing, pusing ha, Lidah dia bergulung sikit Dia boleh debat dengan orang so, Lawyer ke apa itu kan Sebab apa? Dia pandai nak pusing di mana pun Kadang-kadang ada orang ni Dia ada hujah Tapi dia tak pandai nak cakap Tak semua orang pandai bercakap nak debat ni kena train Sebab tu ada kelab klub Sembamanya hal Untuk nak latih Ok kalau orang tu jawab macam ni Macam mana kita nak jawab Apa psycho Apa Secara psikologi ni Kita nak, nak main Pusing pusingkan ni Bagi dia Dia panik Dia, dia, dia, dia, dia duduk ini Cara dia Dan kadang-kadang Tak berkaitan dengan hujah pun Tetapi skill Teknik Kita kadang-kadang orang tu Boleh menang Sebab tu Nabi SAW Dalam satu hadith Yang dia buatkan sahih bila mana Nabi kata bila mana dua, dua, dua sahabat datang bergaduh mengadu pada Nabi SAW Nabi kata mungkin ada salah seorang daripada kamu yang lebih fasih lidah daripada orang yang lain dan aku bila mana dengar hujah tu aku putuskan untuk nak menyelamahi dia sebabkan hujah dia nampak power padahal dia tipu dia pandai goreng sampaikan dia goreng tu kita percaya so Nabi kata kalau aku terputuskan perkara-perkara semua sebab Nabi Bashar Nabi manusia. Boleh jadi orang tu tipu, diter, termakan juga. Jadi, Nabi kata, kalaulah terjadi sedemikian, maka orang yang macam tu, bersiap tempat dekat, dekat neraka. Sebab dia menipu. Itu orang kata bahaya bila berdebat ni. Dan sebab so, tu, Mama Malik kata, kalau macam tu, kalau nak ikut siapa yang menang, kamu ni jenis yang pindahkan dah macam tu lah. Dan that's why Al-Hasan Al-Basri, Sebut, bila mana ada orang nak ajak dia juga debat. Hasan Basri kata apa? Hasan Basri tak mau. Dia kata sebab apa? Kalau kata, aku ni, aku dah clear lah tentang agama aku ni. Kau nak, kau nak ikut ke tak nak ikut, maksudnya suka tinggalah. Yang penting, aku tahu aku apa yang aku belajar ni betul. Kau pula nak, nak debat dengan aku, maksudnya, kalau lah kau masih nak mencari-cari teraba-raba tentang nak cari kebenaran agama ni semua, kau cari sendiri dah. Maksudnya, tak payah nak cari kat aku dah. Tak cari nak debat. Sebab dia tahu orang-orang macam ni, kenapa datang. Dan uh, Al-Awza'i pun celah ulama-ulama dulu. Dia tahu. bagitahu, Kalau Allah nak menghendaki pada seseorang itu, pada suatu kaum itu, satu kejahatan, satu keburukan, Al-Zamahumul Jadal wa mana'ahumul Amal. Allah akan bagi dia orang Simuk dengan nak berdebat ya? Dan Allah akan cegah dia daripada Beramal Orang yang suka berdebat ni Dia suka debat ya Tapi beramal tu kadang, -kadang tak Timbul isu Eh ni isu Semua benda dia nak debat Tapi kadang, -kadang dia tak buat pun Kadang-kadang Dia sahaja-sahaja nak test power Nak tunjuk ni sikit Kadang-kadang gitu lah Orang yang suka debat ni Semua benda dia nak dia nak debat Orang ni bagi panas Kenapa panas? Oh, bila kita cakap ini oh, memang air kopi dibuat panas Dia lah. eh, tak mesti panas, boleh buat letak ais sejuk. Oh, bila orang tu dah letak ais, sejuk sangat. Oh, semua benda dia nak argue. Ah, ha, ini orang-orang yang yang suka debat. Dia everything, dia suka debat. So, orang macam ni kita tinggalkan. Tak semua benda yang yang yang kerana orang provoke ni macam-macam purpose. Dia nak dia nak dia nak tarik perhatian kita. Kadang-kadang dia nak dapatkan tumpuan, kadang-kadang nak Tunjuk power Kadang-kadang nak jatuh orang Macam-macam cara So orang yang bijak Ialah orang yang Dah tahu orang macam ni Nak provoke nak ajar dia Tinggalkan Dan tak semestinya orang-orang yang macam ni Kadang-kadang dia kata Eh takut Tengok tak boleh jawab Aku dah kata dah uh, aku, aku tulis penuh ilmiah dia, dia, tak, dia tak balas pun penuh ilmiah Orang kata gitu lah Kadang-kadang kita bukan tak nak tulis Tapi kita tahu kadang-kadang kita tulis panjang pun tak ada manfaatnya Kadang, kadang kalau kita tulis pun, kita tahu orang tu tak baca pun. Ataupun dibaca pun, dia tak akan terima punya. Sebab dia dah stand. Lain dengan orang yang tanya sebagai seorang penuntut ilmu, Okey, kita boleh nampak keikhlasan ni nak bertanya situas Tapi orang ni tak. Apa yang kita tulis, itu yang dia akan cantas. So, macam mana? Macam mana kita nak <coughs> nak dapat kebenaran? <coughs> Itulah Imam Syafiq rahimahullah sebut. Qalu <kali> sakatta wafat khusim, ta'kultu lahum, innal jawab alibabishir miftahu wasamtu an jahilin aw ahmaqi sharafu wa fihi aidan li sawni al-'ard islahu ama tar al-asda takhsha wa hiya samita wal kalbu imam shafi yasebut orang ni kalaulah kita diam dia akan kata oh kamu ni dah diam kamu dah kalah qultu lahum innal jawab alibabi ash-sharr miftaah imam shafi kata aku diam ni sebab aku tahu kalau aku jawab ni dia akan buka banyak lagi pintu-pintu yang kerosakan pintu-pintu yang buruk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 anjing ni mondok menyalak menyalak menyalak menyalak pun orang menyampah orang duk duk hambat duk baling batu lagi orang tak suka so tak payahlah nak jadi macam anjing kata imam syafii jadilah macam singa relax cool pandang macam tu aje orang dah lari a okey itu itu dalam bab Jadal dan biarlah kau kata kadang-kadang sikap kita ni tak tak semestinya kita kena menjawab semua dialog debat asal-asal-asal ada isu sikit. Jom jom jumpa dengan aku. Debat sikit. Ha, tak semua benda. Kadang-kadang ada benda tu biarkan dia berlalu. Tuh masyari sebut lagi yukhatibun as-safihi bi kulli qubhin an akuna mujiba yazidu safahatan fa hilma ka'ud yazidu al-ihraq tayyibah. Law sebut kalau orang-orang tak cerdik ni dok dok do, do provoke kita dok do, do, do, cerit macam-macam kat kita. Tak payah jawab ah. Ha? Kerana aku Yazi tu safahatan Sebab dia provoke tu Makin dia provoke Makin menampakkan Tahap dia yang tak tak bijak tu Dan aku pula Makin aku relax ni, Akan menampakkan aku ni Lebih smart lagi Macam mana dia kata Kayu garu ni Yang baik tu salamkan kadang Nak bakar ni Lagi dibakar Orang nak bakar kita Nak provoke kita Makin bakar kayu tu Makin wangi Macam itulah aku lah Makin orang bakar Makin wangi aku ah ha, gitu itu sikap imam syafiie rahimahullah. So kita kena ambil sikap tu dan itu adalah something yang baik. Kerana jidal ni Allah dah cela dalam Quran sendiri. <coughs> Especially Bila mana jidal tersebut melibatkan tentang perkara-perkara yang batil, M -m mengakibatkan banyak unsur-unsur batil masuk. Allah sebut dalam Quran, "Wajadilu bil batil yudhidu bihi al haqq." Allah sebutkan tentang orang musyrikin ni, Dia orang ni suka nak berjidal. Dalam, dengan perkara-perkara yang batil Untuk nak membenamkan kebenaran Kadang-kadang kita Orang duk provoke Kadang-kadang sekarang ni senang cerita Facebook kan Orang nak provoke kat Facebook Yang atas korang-kondoh -korang relax Kat bawah tu komen tu Oh Dah macam-macam komen lah oh, Duk sebut ni duk, duk, duk, duk, duk kutuk lah Duk maki lah Duk mencarut lah Duk itulah Duk ini bawah Atas tak halang pun Yang tukang posting Tak tak halang pun benda tu berlaku Soalnya lah kesalahan tu pada orang yang komen lah dan ini something yang orang yang berjidal dengan satu benda yang batil dia nak berdialog nak, ber, nak berdiskus dengan orang tapi dia dia menggunakan gelaran-gelaran yang -gelaran kotor maki hamun sama macam orang musyrikin dalam konteks ayat tersebut sebab bila mana orang musyrikin dulu nak ingkar dengan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia buat dia kata Nabi sallallahu gila dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penyihir penyihir Dior kata Nabi sallallahu macam-macam yang, yang yang Allah dah sebut dalam Quran orang-orang musyrikin ni dok pikir dan surah Mudaththir Allah sebut innahu fakkara wa qaddar fa qutila qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar, thumma adbara wa istakbar in hada illa sihrun yu'thar maksudnya Allah nak cerita masa orang musyrikin tension Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah start seruan di awal-awal di kota Mekah tu dia orang berkumpul dekat rumah Walid bin Mughirah semua dok dok dok kumpul semua masing-masing duk -masing fikir Innahu fakar wa qaddar Semua duk fikir Nak buat plan macam-macam Duk-duk plan itu Plan ini Allah Allah Tak berjayakan plan dia orang Setiap kali dia nak kata Eh kita nak kata Nabi SAW Gila Orang akan cakap Eh tak nampak macam gila Boleh Nabi Bila dia kata Okey kita sebut Nabi SAW ni uh, Bomoh lah Beberapa orang Penyihir ke apa Eh semua orang tahu Penyihir rupa dia macam mana Nabi SAW tak ada rupa Bomoh pun kalau macam tu, kita kata Nabi ni penyair Dengan ayat Quran itu dia Diorang kata, orang Arab tahu Syair ni macam mana rupa dia Dengan bentuk, dengan susunan, dengan ini Semua kita tahu Al-Quran bukan bukan syair Apa kita nak buat? Semua dah tak tahu Itulah Allah dia Diorang nak berdialog dengan Nabi SAW Nak membenamkan kebenaran yang dah buat oleh Nabi SAW Tapi dia menggunakan cara yang salah Fitnah Mereka dia menggunakan Ayat-ayat makihamun dan umpama Inilah yang Allah celah kepada orang Yahudi juga dalam al-Quran Allah sebut antum ha, uh, ha antum haula'i ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuun fima laysa lakum bihi ilm Allah celah orang-orang Yahudi ni sebab mana dia orang nak berhujah ni dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada zaman uh, daripada awal dulu zaman Nabi uh, Nabi, uh, Nabi Ibrahim lagi dia orang tak menggunakan hujah-hujah yang dia orang dah jelas tapi dia orang cakap benar-benar mengapu yang dia orang tak tahu apa benda yang dia cakap tu ini yang yang dicela antara jidal antara perdebatan yang dicela. Dan antara jidal yang yang Allah cela dalam Quran ialah mereka yang dah tahu kebenaran tetapi masih lagi nak nak berdebat. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayan. Allah seberang Quran. Orang ni masih lagi nak berdebat, dah tahu kebenaran pun masih nak berdebat Sebab kita berdebat ni, orang yang nak berdebat kerana nak menang, dia tak akan fikir tentang tentang fakta, kebenaran, ni. yang penting dia akan tegakkan hujal dia akan bagi kat mana pun takkan menang inilah jidal yang dihalang oleh Allah tak ramai orang yang boleh berdiskusi berdialog macam mana para ulama dulu yang mana uh, dalam antara satu kisah yang di, disebut oleh seorang ahli hadis yang besar ketika di masih anak murid agilah Amr bin Ali al-Fallas yang meninggal tahun 249 Hijrah dia bersama dengan guru dia Yahya bin Sa'id al-Qattan meninggal tahun 158 Hijrah Ketika itu guru dia Tengah berdialog Dengan guru dia yang lain Afan bin Muslim Al-Safar Meninggal tahun 219 Hijrah ke atas Dia dialog Antara dua guru Pompang Pompang Pompang Pasal hadis lah Pasal ni hadis da'if ke Ni hadis ni ke Ni rijal Macam macam yang sekarang Cerita-cerita kat Facebook kan? Orang duk-duk Persebut pasal hadis ni da'if Ni tak ini tak da'if ni Syekh ni Bukan ahli hadis Kita jaman Macam-macam Jadi dia dialog. Tapi orang sekarang ni Kalau dialog Dia nak jatuhkan Orang tu dia nak jatuhkan ulama yang tak setuju tu. Tapi tengok hasil dialog antara Yahya bin Sa'il qatan dan sahabat dia Afan bin Muslim Al-Saffar. Gaduh gaduh gaduh pam pam pam pam bertegang urat balik. Kemudian anak murid dia, cek masalah ni. Dan Amr bin Ali Al-Fallas jumpa dengan Yahya bin Sa'il Qattan. Bagi tahu kat guru dia kata, "Wahai guru, kita orang dah semak dah. Dan kita orang tengok apa yang Afan bin Muslim cakap tu Lebih tepat Maksudnya Apa yang kamu sebut tadi tu Tak berapa tepat sangat Yahya bin Said marah Tidak Ada Yahya bin Said katan kata Eh kamu tahu apa Tak ada Ataupun Yahya bin Said halau Dia orang kata Kamu macam tu, Kamu nak peruk Pada dia pergi-pergi kat dia lah Tak payah belakang aku lah Tapi tak <coughs> Yahya bin Said katan kata apa Ini yang diceritakan oleh Az-Zahbi dan Sirat Alamandu Balak Dia bagitahu Aku Aku dah berdoa kepada Allah Sepanjang malam semalam Sebelum aku tidur Supaya apa yang dicakap oleh Affan bin Muslim itu betul Maksudnya biarlah orang yang Berdialog dengan aku tu Biar dia dalam kebenaran Supaya aku boleh belajar something Tapi hari ni kita tak nak belajar something Orang yang tak mau terima dia dalam keadaan yang dia boleh salah Dia tak akan belajar something yang baru Sebab dia asyik rasa dia je betul dan Angkuh lah. So macam Sampai bila dia tak akan cara Jumpa kelemahan dia Sampai bila dia tak akan Belajar something yang baru Tapi kalau kita Sentiasa letakkan diri kita Maybe kita tersilap dalam hal ni So why not Kalau kita discuss tu Untuk nak mencari ruang Yang mana kita boleh Mana tahu kita tersalah atau Ataupun maybe Dua-dua ada Ijtihad yang Pandangan yang Tak boleh nak di, Kita tak boleh nak bersetuju Tak apa Yang penting kita dah, dah dapat hujah dia Kalau ada sikap mencuba Tak apa tetapi kalau kita tak ada sikap macam itu, tinggalkan jidal, tinggalkan daripada perdebatan. Sebab Nabi SAW alaihi bagi tahu dalam hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Nabi kata, ana za'imun bi baitin fi rawdil jannah liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqa. Wa bi fi wasatil jannah liman taraka al kadhiba wa in kana Wabi baitin fi aal al jannah liman hasun khalqu Nabi bagi tahu aku adalah penjamin penjamin kafil ni anazaim ni zaim ni bermaksudnya aku penjamin macam dalam surah Yusuf tentang kisah Nabi Yusuf ni sebut liman jahabi hamlo ba'ir wa anabi hizaim maksudnya aku ni garantik garanto penjamin aku bagi jaminan bagi orang yang sanggup walaupun dia dalam kebenaran dan dia tinggalkan daripada dia berdebat dengan orang, sebab dia tengok benda tersebut tak ada manfaat sebab dia tengok kalau dia debat akan membawa mudarat yang lebih besar, ataupun dia tahu dia akan menang, tapi demi nak menjaga hati sahabat dia, ah, dia, dia saudara dia dalam agama tu dia sanggup tinggalkan debat tersebut, Nabi kata orang yang macam ni, walaupun dia dalam kebenaran dia sanggup tinggalkan di tinggalkan debat tersebut aku jamin dia akan mendapat satu rumah di tingkat bawah syurga dan nabi bagi tahu lagi dan aku jamin satu rumah di pertengahan syurga bagi orang yang sanggup meninggalkan dusta walaupun di keadaan bergurau ha ini pun susah kita nak buat kadang-kadang kita tipu kawan kita eh gurau aje Ataupun April Fool, Ataupun prank. prank Prank ni semua kind of Kita dusta lah Sebab so kita buat something act Yang nak menipu orang tu Nak tengok reaction ni Tapi Nabi kata Orang yang sanggup tinggalkan dusta Walaupun di dalam keadaan yang bergurau Nabi jamin dia akan mendapat rumah Di tingkat tengah syurga Dan Nabi kata lagi Dan Nabi jamin di tingkat rumah Di tingkat tertinggi syurga Bagi orang yang mulia akhlak dia sebab apa? Sebab so, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyam, majlisan yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqan. Nabi kata, orang yang paling hampir kedudukannya dengan aku di syurga kelak, di akhirat kelak, di hari kiamat kelak ialah mereka yang paling baik akhlak dia. Dan of course Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berada di tingkat teratas syurga. Dan orang yang mampu nak menjaga akhlak dia yang dua-dua benda, benda ni adalah sebahagian daripada akhlak Islam Orang yang sanggup yang boleh korbankan ego dia Meninggalkan pendapatan-pendapatan yang tak bagi manfaat Orang yang sanggup meninggalkan dusta Dan orang ini adalah mereka yang Yang Nabi SAW kata Ini adalah sebahagian daripada akhlak Dan siapa yang mampu jaga ni Sebahagian daripada akhlak ni dan Akhlak dia baik overall Nabi Jamin dia akan dapat rumah Tertinggi di syurga bersama yang berhampir dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab tu jidal ni something benda yang kita kena elakkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antaranya sebut dalam hadis yang diroka oleh Ahmad hadis Abi Hurairah Nabi kata la yuminul abdu tak beriman seorang itu sepenuhnya seorang hamba itu sepenuhnya melainkan jika dia sanggup meninggalkan Jidal Sanggup meninggalkan perdebatan Walaupun di dalam keadaan yang dirasa dibenah Dan orang yang sanggup meninggalkan Pendustaan walaupun di dalam keadaan yang bergurau Nabi kata Orang yang sanggup tinggalkan benda ni Barulah sempurna iman dia Sebab tu Nabi SAW puji salah seorang sahabat dia Asaib As bin Abisaib Seorang sahabat lama Nabi SAW Masa Nabi muda lagi sebelum dilantik jadi rasul lagi Dia ni adalah pernah jadi partner kepada Nabi SAW berniaga dulu dan kemudian dia masuk Islam di zaman pembukaan kota Mekah kalau tak salah dia lambatlah masuk Islam bila dia masuk Islam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puji dia Nabi kata marhaban akhi wa syariki welcome my brother and my partner Nabi kata kemudian kana la yudari wa la yumari Nabi bagi tahu sifat-sifat Sa'ib ni sahabat dia ni dia ni jenis yang tak jenis yang terus terang terusteranglah jenis tak lapik-lapik mulut dia Yumari dan orang yang tak suka nak berdebat kalau maksudnya orang cari gaduh cari provok nah, tak payah tak isah ha, jenis orang yang macam tu Nabi puji orang yang macam ni maka ini sebahagian daripada benda yang yang perlu kita ambil perhatian dan itulah Nabi SAW beritahu lagi dalam hadis Abi Umamah riwayat Tirmidhi dan lain-lain Nabi kata ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal sezuluhnya tak Nabi kata tak ada satu kaum pun yang pernah berada di dalam kebenaran kemudian mereka tersesat disebabkan dengan perdebatan so, tinggalkan perdebatan yang tak menyentak, menyentak memberi manfaat dan kita hanya berdialog dalam perkara yang kita tengok memberi manfaat sahaja. Ini perkara kedua yang ditekan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan perkara ketiga yang ditekankan dalam matang yang dibacakan tadi ialah tentang ilmu kalam yang syekh kata tinggalkan ilmu kalam. Ilmu kalam ni apa? Ilmu kalam ni ialah <coughs> satu macam kita kata senang cerita ilmu kepala. Ilmu yang jenis Logika ilmu yang terpengaruh dengan falsafah banyak. Maka yang macam ni ilmu ilmu akal ni yang terlalu akal ni sangat menumpuk ulama kata tinggalkan. Sebab inilah yang membuatkan orang tersebut Banyak menghabiskan waktu dan perkara yang sia-sia Dan boleh tersesat Wal'iyadu billah Sebab ilmu kalam ni muncul Pada era-era kemunculan Mu'tazilah Pada kurun early, kurun kedua hijrah dulu Kurun ketiga hijrah dulu Kemunculan golongan jahmiyah, Mu'tazilah Yang mana diorang ni terpengaruh banyak dengan falsafah Yunan Bila mana kitab-kitab falsafah daripada Yunani ni diterjemahkan dan banyak daripada apa filosofi Islam yang terpengaruh. Dan bila mana orang-orang ini terlalu terpengaruh dengan pemikiran sebegini, mengakibatkan mereka menolak banyak nas-nas yang diorang tengok tak bertepatan dengan akal mereka. So, sebab itulah para ulama mencela ilmu kalam. Dan ilmu kalam ni sebab itu ditolak itu yang timbulnya akhirnya timbul perbahasan hadis mutawatir, hadis ahad. Ini semua daripada pengaruh daripada ilmu-ilmu fasaful bila mana dia tengok nas-nas ni tak bertepatan dengan filosofi mereka apa yang dia buat Okey, kita tengok hadis yang mutawatir dalam akidah dia kita terima, hadith ahad kita tolak padahal para ulama sebelum tu para sahabat yang sebelum tu tak ada perbahasan tentang mutawatir, tak ada perbahasan tentang ahad, yang mana yang sahih daripada Nabi SAW, tak kiralah mutawatir ke ahad ke terima mutawatir ni diwetkan daripada jalan yang sangat banyak, ahad ni maybe satu jalan, maybe dua jalan, maybe tiga jalan Masuk jalan yang tak berapa banyak macam mutawatir. Tapi tak semestinya hadis yang dilalui oleh satu jalan tak sahih boleh jadi sahih dalam hadis uh, Sahih Bukhari hadis pertama Bukhari sebut innama hadis innama amal bin hadis garik hadis yang diriwayatkan pada satu jalan yang diriwayatkan pada jalan <coughs> Yahya bin Sa'id al Ansari daripada Muhammad bin Ibrahim al-Taymi daripada Al-Qa'mah <coughs> daripada Umar bin Khattab satu jalannya, tapi itu adalah hadis yang paling sahih dan kita yakin keabsahan dia kebenaran dia dan dan akhir sahih bukhari juga disebutkan sebutkan hadis yang sama juga hadis yang satu jalan hadis tentang kalimatan yang khafifatan hadis abi hurairah tentang dua kalimah yang berat di timbangan yang ringan di lisan yang disukai oleh Allah itu adalah contoh hadis ahad tetapi hadis itu sahih bila mana sahih kita amalkan tetapi gulungan falsafah ni dia dah terpengaruh banyak sangat dengan akal ni dia tolak dan sekarang ni muncul Orang-orang yang ramai orang-orang Muslim Cendekiawan orang Islam yang terpengaruh yang start pengaruh dengan konsep idea tu, so mereka mula menolak Al, -Qur Al Quran tak tolak lah, dia mula menolak Hadis. Sebab tu kita tengok geng-geng yang ke arah liberal ni, Al Quran dipakai sebagai hujah, sebahagian dikutuah, tapi Hadis kita jarang nampak dia sebutkan Hadis sebagai hujah, melainkan disebut Hadis tu untuk nak condemn Hadis tu. Sebab kebiasaannya mereka akan kata Hadis nampak bercanggah Hadis ini problem Tak berca, tak ber, tak bersesuaian dengan akal yang kita ada zaman ni Yang mana yang pejuang, para, pejuang wanita Bila mana dia tengok hadis-hadis tentang Nabi SAW poligami Dia rasa tak logik ha, Sebab dia, dia perempuan sentimen tu ada Dia tolak tentang Dia kutuk tentang hadis-hadis Dia tak faham Bila mana dia tengok hadis ni nampak sikit bercanggah dengan ni Dia kata Hah, Hadis bercanggah antara satu sama lain kita tolak dan inilah bahayanya ilmu kalam, ilmu akal Allah memang bagi kita akal untuk nak kita mentadabur Al-Quran Untuk nak kita gunakan akal kita untuk dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Tetapi bukannya akal itu sebagai kapten, sebagai pemandu yang memandu kefahaman kita Tak, tetapi yang memandu akal kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah Orang yang terlalu meng mengutamakan dia punya logika mantik ni semata-mata, orang macam ni Potensial besar untuk dia menyimpang dan tersesat. Dan inilah yang dosa pertama yang dilakukan oleh iblis la'natullahi alaih. Bila mana iblis kata masa di syurga dulu dia kata bila mana Allah kata sujud kepada Adam, fa sajadu illa iblis abah. Sujud malaikat semua sujud melainkan iblis ingkar. Sebab apa dia kata? ana khairum minhu khalaqtani min nar wa min tin iblis argue kepada allah dia kata ya allah kau sujud aku sujud kepada dia sedangkan kau cipta aku daripada api dan dia ni daripada tanah aku lebih mulia daripada dia sebab apa aku sujud kat dia dia guna logikanya dia. dia kata aku api lebih mulia ni lebih hina itu logik dia so akibat daripada tu dia melakukan dosa yang besar yang mengakibatkan akhirnya dia akan Kekal selama-lamanya sesat dan menyesatkan. Dan Allah sebut dalam Quran lagi tentang azab kepada orang-orang yang akan disejuk di akhirat. Allah kata, "Waqalu loku na nasmu au naqilu ma kuna fi ashabi sahir, fagtarfuh bi dhamm fasuha li Bilamana dia sudah menyusul ketika dia azab dia kata, "Waqalu loku na nasmu au naqilu ma kuna fi ashabi sahir." Dia kata, "Kalaulah." Dahulunya kami mendengar As-sam' ah, Bukan dengar semata-mata Tetapi dalam Quran Bila sebut Dalil sam' ah, Adillah sam'iyah Maksudnya daripada Quran dan sunnah Maksudnya Kalaulah kami dulu Mengikut dalil Daripada Quran dan sunnah Ataupun kami kemudiannya kami berfikir Allah sebutkan Nasma'u dahulu Kemudian baru nak'ilu itu menunjukkan bahawa Utamakan Al-Quran As-Sunnah Dan kemudiannya baru kita Gunakan akal yang berpandu Dan berlandas kepada Al-Kitab As-Sunnah Sebab kita manusia ni Tak semua benda kita boleh faham Kita kena agree Kita ni ada banyak benda Kita tak faham Kita mungkin heb hebat dalam bidang ni Tapi saya nak masak saya tak pati ha, Jadi tak, tak, tak, tak boleh guna logik kepala kita Kita ingat semua benda kita tahu Kita bijak Tak banyak benda kita tak tahu Macam mana mata kita ni Kita boleh tengok Bukan Superman Kita tak boleh tengok tembus Kita boleh tengok siling bang tu je. Kalau Superman dia boleh tembus dia tengok Tapi kita tak boleh tembus Kita tengok kalau ada siling kat situ-situ Kalau lagi dekat itu je Batas kita punya penglihatan Telinga pun sejauh mana kita boleh dengar Mungkin kat setepi ni boleh dengar Luar sana tak dapat dengar Begitu juga yang akal kita ada benda yang something yang kita tak dapat nak fikir. Tak dapat nak imagine. How? Bagaimana? Sebab tu Allah bagi tahu bila mana Nabi sebut tentang sifat syurga. Dia adalah syurga ni ada benda yang kamu tak pernah terlintas dalam hati kamu macam mana. Tak pernah terfikir oleh kepala kamu ni. Tak pernah kamu terlihat macam mana nikmatnya. Ni, tak pernah kamu dengar apa-apa benda macam syurga. Benda yang kita tak boleh imagine. Walaupun Al-Quran sebut mengalir di bawah syurga tu sungai-sungai. Kita jangan fikir sungai yang Janda Baik kot. Heidah. Paling-paling cantik sungai kat dunia ni, tak tahu kat mana. Tapi mungkin kat Switzerland ke mana. Tak, tak sama langsung. Walaupun itu kita rasa cantik, no. Tak boleh, tak pernah kita nampak. Kita tak tahu. Walaupun nak Al-Quran sebut sungai mengalir begitu, kita tak tahu baik. Allah beritahu, macam tadi Hadis Nabi kata, kita akan memiliki rumah di syurga. Rumah macam mana? Rumah macam Bill Gates ke? Eh, tak tahu. Kita tak tahu. Rumah macam mana? Tak terlintas walaupun disebut sebagai baik. Sebab itulah tak semua benda yang kita boleh ukur dengan akal kita semata-mata. Sebab itulah banyak dari perkara, -perkara yang gaib, kita beriman. Sebagaimana yang Allah turunkan. Dan itulah akidah salafus salih. Dalam banyak akidah salafus salih, dia tak kompleks. Kita beriman je dengan sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sifat dia tentang perkara-perkara yang gaib, benda-benda yang muntah kita beriman. Tak payah nak sibuk-sibukkan diri kita macam ilmu kalam ni. Sebab tu ulama celik ilmu kalam ni eh, Sebab dia <coughs> orang, Kalau orang sekarang dia kata Aku ni terlampau bijak Maksudnya fikir semua benar aku fikir Sampai dia kata okay, Kalau kita nak kata Allah itu atas Misalnya Allah itu boleh dilihat Atau melihat So kita mesti kata Allah masuk melihat mesti dia ada sisi Oh kalaulah kita kata dia ada sisi Mestilah dia ada jisim Kalau dia ada jisim oh, So maksudnya salah lah fikir benar-benar yang Allah tak bagi tahu yang merumitkan keadaan yang macam-macam mengilzamkan benda tadi oh kalau Allah kata Allah dalam hadis satu pertiga malam Allah akan turun ke langit dunia akan akan bagi tahu siapa yang berdoa kau akan ampunkan siapa yang ni siapa yang mohon ampun oh kalau Allah turun ke sini macam mana tempat lain habis tu kalau satu benda esoknya satu pertiga malam dekat 11 ini bumi tu berpusing takkanlah hari-hari kena turun Benda yang Nonsense kita nak fikir pun Tak memberi Something yang meningkatkan Amalan kita ketakwaan kita pun Tapi ilmu kalam Dia akan Dia akan menjebakkan diri Dengan benda-benda tu Itu yang Syekh Fahimin pun tahu. Masa kita orang dekat kelas dulu Ada rakan-rakan sekelas ni Terlampau sibuk fikir Sampai kan bila mana Cerita tentang akal Tadi kita cerita tentang akal Sampai diorang Diorang duduk ber -ber bergaduh Akal tu apa maksud dia? Apa takrif akal? Bergaduh akal ni ialah begini akal pun nak ditakrifkan sedemikian rupa bergaduh-gaduh sampaikanlah Syekh mengatakan bahawa kamu duduk, duduk bergaduh pasal akal ni kamu sekarang ni dah macam hilang akal lah <laughs> benda yang yang terlampau sebab tu kita tengok ilmu falsafah ni something yang complicated yang ya Allah yang kita kata what for padahal para sahabat dulu beriman dengan tenangnya dengan dengan amannya memahami akidah Islam dengan begitu simple dan dan beriman dan beramal dan sebab itulah datangnya seorang Arab Badawi yang dinasihat kita jadi macam orang Arab Badawi yang mana dalam contoh hadis Sahih Bukhari dari hadis uh, Talhah bin Ubaidillah datang seorang lelaki pada Nabi Sallam bagi tahu ya Rasulullah apa yang wajib buat aku Nabi kata bagi kamu lima salat, lima salat. ada lagi ya, apa apa? Nabi kata, tak ada, melainkan kamu nak solat sunat lah. Oh, tapi Nabi kata, berpuasa. Kamu puasa juga. Okay, ada apa-apa lagi tak selain puasa? Nabi kata, selain puasa wajib, kalau kamu nak, Illa melainkan kamu nak puasa sunat. So, Nabi kata, kamu kena zakat. Okay, ada apa-apa lagi tak? Nabi kata, tak ada apa-apa, kalau kamu dah buat zakat yang wajib, kalau kamu mau, kamu buat zakat yang nawafin, maksudnya sedekah lah. So, ada apa lagi tak Nabi kata takde so dia kata ok aku nak buat yang tu je tak tak ta, ta, ta nak buat benda lain lah. maksudnya zaman tu itu syariah yang ada so Nabi kata kalau kamu buat kamu akan berjaya simple dia, dia balik Tak takde nak cerita panjang nak tanya detail-detail <coughs> apa benda datang datang Arab Arab Badawi kepada Nabi SAW Rasulullah aku duk dengar pasal kiamat ni bila kiamat Nabi Nabi tak ada nak jawab Komplek-komplek Sebab dia tahu orang Arab ni simple Orang Badawi ni jenis Orang-orang daripada Macam kata pedalaman lah Orang kita ni Orang pedalaman ni Jenis yang Kita cerita panjang pun Tak, tak guna kan Tak faham So cerita benda mudah eh. So Nabi jawab Oh kamu tanya pasal kiamat uh, So kamu dah prepare apa-apa tak Maksudnya kalau kiamat Katakan ni esok Maksudnya Kamu dah bersedia Macam tu je Nabi jawab Simple Dia kata tak Cuma ni aku Aku tak rajin buat amal. Aku ni tak tak, tak banyak beramal tapi aku sayang kau. Dia kata aku cinta kamu, Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis ni hadis Bukhari hadis Anas. Nabi kata anta ma'man ma ahabib. You are with who you love. So, dealy. Clear. It should be. Awak agama ni begitu. Not too complicated. Tapi akhirnya para ulama disebabkan terpaksa nak menjawab syubhat-syubhat orang-orang ilmu kalam ni terpaksalah sebahagian daripada mereka ni terpaksalah juga ter, ter, terlibat itu pun yang bagi tahu tentang bahaya ilmu kalam Imam Syafi'i rahimahullah seorang imam yang hebat dalam semua banyak macam bidang antaranya di hebat dalam bidang ilmu kalam tapi dibenci ilmu kalam dia hanya belajar cukup sekadar untuk nak menjawab syubhat orang ahli kalam tapi dia oh. menegah daripada orang-orang terlibat anak murid al-muzani pernah satu hari tu datang nak belajar dengan kelas macam ni Tiba-tiba Imam Syafie ni dengar daripada bilik tu, diorang ni anak murid ni duk-duk berdebat duk-duk-duk gaduh-gaduh bertengkar pasal ilmu kalam. Imam Syafie merajuk. Tak mau. Dia kata seminggu Imam Syafie tak datang ke kelas. Sebab merajuk dengan murid dia, bila mana dia datang anak murid tanya, "Mana kamu menghilang?" Dia kata, "Sebabkan kamu duk bersembang sembang pasal ilmu kalam ni, yang mana kamu ingat aku ni tak tahu pasal ilmu kalam?" Imam Syafie kata, "Aku tahu." Dan aku ni Allah bagi kurniaan Yang mana aku ni hebat buat macam-macam benda Sampai Keman Syafiq beritahu Kalau aku ni panah, 10 panah 9 akan kena Maksudnya dia dah beritahu, dia uh, ni genius lah So jangan ingat, aku tak tahu pasal orang kalam Aku tahu, tapi aku tak, tak galakkan Kamu kalau nak bergaduh Nak berdebat Biarlah berdebat dengan satu topik Yang mana kalau kamu kalah, paling-paling orang kata kamu kalah Jangan kalau kamu kalah, orang kata kamu kafir sebab ilmu kalam ni something yang very dangerous. Sebab dia masuk ke zat Allah, dia masuk ke sifat Allah, dia masuk kepada sampai membatalkan dalil daripada Quran, daripada sunnah semata-mata nak diterima akal. <coughs> Itu bahayanya. Itu yang yang Abu Yusuf Al-Qadhi, anak murid kepada Abu Hanifa, dia tahu siapa yang belajar ilmu kalam ni fakat tazandak. Siapa yang belajar ilmu kalam ni dia dah, macam ni, dah, dah boleh jadi orang zindiq boleh macam boleh terkeluar agama dia nampak pura-pura macam nampak ajak Islam sebab bahaya dia orang yang belajar ilmu kalam dalam mendalam mesti banyak akan reject nas-nas mesti akan reject dia tengok hadith tu tak sesuai dengan kepala dia dia tolak hadis kalau zaman dulu Hadith uh, sahih nabi kata kalau lalat terjatuh dalam air tekan mungkin orang tu uli ya. apa pula nabi sebut lalat kena masuk dalam air tak boleh nak terima dalam akal so orang zaman tu mungkin tolak hadith tu sebab dia kata Tak logik Tapi bila mana zaman ni Bila ada muncul Apa kata Teknologi-teknologi Yang boleh Dah boleh bagi tahu tentang saintifik, hikmah-hikmah dia Ok pula Dan orang ni Kadang-kadang dia orang ni Jenis yang Dia orang tak nak tanya ulama' Padahal ulama' ada jawapan dia Hadis-hadis yang dia rasa muskil Yang dia tak faham Ada dah disebut Dah disyarahkan oleh ulama' Macam-macam Kalau belajar belajar hadis je lah Kalau dia tak belajar itu Yang dia kata Kita tak mau tafsiran tafsiran pak lebai sebab dia dia dia anggap ulama-ulama ni sukati je tafsir nas-nas ni tanpa macam macam tak ada tak ada disiplin je so dia tak terima dia gunakan kepala dia tapi bila dia gunakan kepala dia salah pula macam hari tu ada seorang tu dia dia, dia dia bila isu anjing tu seselama dia dia kata hadis abi hurairah tentang anjing ni abu hurairah bias sebab dia, dia dia suka kucing. Abu Hurairah ni kan terkenal suka kucing. So bila mana diriwayatkan hadis tentang anjing kena samak tu semua, dia kata Abu Hurairah ni bias, orangnya suka kucing mesti tak suka anjing. Dia assume macam tu. Kepala dia suka sukati aje. So kita kata kita kita tak suka bila hadis Nabi Sallallahu kena kena macam tu sekali. Kita kata kat dia bias datang mana? Hadis Abu Hurairah jugalah. Abu Hurairah juga yang meriwayatkan hadis tentang kelebihan ganjaran orang yang bagi minum air ke anjing tu Yang dapat pahala masuk syurga tu abu daerah lah perawi dia Mana biasnya Dan takkanlah orang ni suka kucing Definitely dia tolak anjing Orang ingatkan sekarang ni kucing mesti gaduh dengan anjing Tak juga You tengok youtube banyak Ada orang yang buat barat ni Bila kucing anjing dulu main sekali elok je Dah kalau tak kenal tak cintalah Kalau dah dulu sekali bila dia kecil Okey lah. So, kerana orang ni dia gunakan akal gitu je. Muncullah orang yang tiba-tiba getaran-getaran. Sampai kata, siapa yang cipta? Sampailah kata, ini cipta, ini, siapa cipta, ini, siapa ini. Who create God? Siapa yang cipta Allah? Wallahi'l-Azim. Nabi dah mention dah benda-benda macam ni. Dalam hadis sahih Muslim. Nabi dah bagi tahu benda macam ni akan wujud. Nabi kata, akan... Akan ada Orang yang mana Dia akan fikir Siapa yang buat ni Man khalaqahada Man khalaqahada Nabi kata Orang ni akan fikir Ni siapa yang cipta Siapa yang, yang cipta Terlalu kreatif Terlalu kritis sangat Sampailah Di tahap Nabi kata Orang tu akan terfikir Man rabbak? Siapa yang cipta Tuhan Kalau Allah yang cipta ni, ni, ni Siapa yang cipta Allah Sampai ke tahap tu So Nabi kata Kalau orang dah tersampai ke tahap tu Wal billah kadang-kadang syaitan kacau dia bagi, dia terfikir juga kadang-kadang nabi kata kadang-kadang kalau dah sampai ke tahap tu nabi kata falyasta'iz billah maksudnya mohon perlindungan Allah kata auzubillahi minasyaitanirrajim wal yantahi stop cukup jangan fikir banyak stop dan istiadah dengan Allah sebab syaitan akan sentiasa bagi keraguan dalam Quran syaitan dah kata tsumma la'ati'annahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim Syaitan dah kata memang syaitan ni akan datang daripada depan kita daripada belakang kita daripada kanan kita daripada kiri daripada semua pelusuk akan datang nak nak nak nak, nak goda kita nak akan bagi keraguan waswas Wa in ma yanzagan nak minasyaitan falyasta'idh billah Siapa yang dihasut oleh syaitan ini Allah kata dalam Quran berlindunglah daripada Allah Nabi dah mention benda macam ni akan wujud sebab kadang-kadang akan manusia ni bergerak laju sikit tetapi kalau benda tu bermain dalam, dalam kepala je, tak sampai ke tahap merosakkan akidah yang membuatkan tindakan kita me, ataupun ucapan kita lari daripada akidah berhenti tak payah nak fikir komplek-komplek, kita beriman dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah sebut dalam al-Quran. Ini bahaya ilmu kalam yang yang yang yang disebut. Dan itulah yang buat muncul hadis-hadis ni ditolak. Yang kita dah sebut tadi. Dan sekarang pun kita tengok orang-orang yang terlalu berhujah dengan akal ni, dia dia rasa macam diri dia cerdik sangat. Suatu dia kata ulama ni semua empat lebai. Dia rasa macam Tafsiran tafsirannya begini. Dia tak mau terima. Dia nak ikut kepala dia. Kalau macam tulah disiplin dia. Maka saya boleh masak kat land clear pun boleh saya Masak je lah Takkanlah orang ni boleh masak Saya tak boleh masak kan? Saya masuk je bahan Tak boleh belajar pun Masuk je masuk, -masuk bawang masuk ini. Tak tahu apa jadi No problem Yang penting masak Kalau macam tu kita boleh jadi semua benda okay, Kita jadi doktor Dengar ni cerita You think apa? Catch me tu apa Semua benda boleh jadi Catch me if you can Ha, maksudnya ingat kita boleh jadi semua benda kan Macam baru-baru ni yang ditangkap Semua benda dia boleh jadi Semua Daripada doktor boleh jadi, ustaz boleh jadi Hebat Itu tak mampu nak jadi semua orang Setiap satu disiplin ada Nak jadi peguam ada dia punya ilmu Nak jadi engineer pun ada ilmu dia Takkan lah, buat rumah letak aje Batu letak-batu letak, batu, letak simen Kamu kan, boleh Tak lah. Kita tak belajar disiplin je eh? Kita nak jadi doktor, kita ingat kita bagi ubat ke apa, potong je orang, mati je ya orang. Begitu juga dalam ilmu agama, dia ada disiplin ni nak jaga. Dan apa yang kita belajar ni, bukan suka-suka digariskan oleh, dia dicipta oleh para ulama' tetapi ilmu-ilmu usul fiqh, ilmu mustalahul hadith, ilmu usul tafsir dan lain-lain. Para ulama' rangka guideline disiplin ni berdasarkan kepada kefahaman mereka terhadap dalil nas yang mereka tahu yang mereka ingat, yang mereka teruka dan mereka mempermudahkan kaedah tersebut supaya kita boleh faham kerana kalau kerana hadis ni tak semua hadis kita buka buku ni kita buka, oh macam ni Tanpa kita tak tahu hadis ni nasih dah mansuh hadis ni dalam bab apa, dari sebab uh, uh, am ke, bab mutlak ke, bab mukayyat ke dan umpamanya kita tak tahu sebab kita bukan Uh, yang explore dalam banyak hadis. Sebab tu kita perlukan para ulama guidance sebagai mentor. Orang yang nak nak jadi nak jadi doktor daripada HO, dia ada MO dia. Dia ada doktor pakar yang akan guide dia. Begitu juga dalam mana-mana bidang mesti akan belajar. Dia akan dia akan ada mentor yang nak belajar daripada dia. So ini bahaya ilmu kalam, ilmu aqlaniyun yang yang yang terlalu gunakan otak sangat yang kita merasa dicerdik yang mana nas yang dirasa tak sefaham dengan akal tolak wal yang mana serasi dengan akal dia orang dia orang terima tapi bukan sebabkan terima nas tetapi dia orang terima sebab akal dia orang boleh terima still letakkan akal dia orang juga wal kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada terlebih cerdik jenis ni dan ada benda yang kita boleh faham dalam bidang-bidang fiqh bagus untuk kita, kita explore, kita gerakkan akal kita sebab fiqh ni adalah satu bidang, fiqh ni maksud dia faham so kita bincangkan dalil ni tentang wakil, realiti yang ada sekarang kita bincang macam-macam ada bagus tetapi yang benda yang melibatkan akidah urusan-urusan ghaib yang kita tak tahu, kita tak nampak berimanlah dengan apa yang Nabi SAW ajar berimanlah dengan apa yang Salafus Salih dah tunjukkan sebelum ni kerana mereka lah yang paling faham para sahabatlah yang paling dekat hampir dengan Nabi sallallahu mereka inilah yang paling faham tentang nas agama dan paling orang yang de, yang paling nampak apa yang Nabi sallallahu ajak kepada mereka ikut mereka dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka insyaallah kita sambung lagi kuliah pada masa yang akan datang muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahirabbil alamin